«Підморгнув. Думаю, вона дуже швидко виросла, та борода, за час п'ятимильної подорожі від станції в Елмерсдейлі до мисливської хатини. Американці, яких я зустрічав, майже всі були чисто поголені. «Так, саме серед американських друзів містера Пейса нам слід шукати вбивцю. Я спершу допитав економку, а потім хазяйку» і їхні історії цілком збігаються. Шкода тільки, що місіс Гейверінг не бачила того чоловіка. Вона розумна жінка і, думаю, помітила б щось таке, що навело б нас на слід. Я сів і написав дуже детальний звіт для Поро, Але перш ніж надіслати листа, мені вдалося додати до нього ще кілька важливих деталей. Дістали кулю і довели, що її було випущено з такого самого револьвера, як той, що його поліції передала місіс Гейверінг. Перевірили і підтвердили, що фатальної ночі містер Гейверінг їхав саме тим потягом і прибув у Лондон. А ще зробили сенсаційну знахідку. Один джентльмен, який мешкає в лондонському районі Ілінгу, перетинаючи зранку парк Гейвенгрін, щоб дістатися до станції метро. Помітив згорток брунатного паперу, що лежав біля рейок. Чоловік розгорнув його і побачив револьвер. Пакунок було передано місцевої поліції, і того ж вечора з'ясувалося, це той самий револьвер, який усі шукали. Ідентичний зі зброєю, що її надала місіс Гейвірінг. Зі знайденого револьвера вистрелили один раз. Про все це я написав у звіті для Пуаро. Наступного ранку від нього прилетіла телеграма. Звичайно, чорнобородий чоловік, то не містер Гейверінг. Тільки ви і Джеб могли таке подумати. Телеграфуйте мені опис зовнішності економки, у якому одязі вона була сьогодні зранку. Те саме про місіс Гейверінг. Не витрачайте час на фотографування приміщень. Ваші знімки надто темні і абсолютно негарні. Мені здалося, що стиль цієї телеграми був аж надто дотепний. Також я почав підозрювати, що Пуаро заздрить мені, адже я перебуваю на місці подій і можу впевнено вести справу. Вимога описати одяг двох жінок видалася мені смішною, але я виконав її, наскільки чоловік здатен впоратися з таким завданням. Об одинадцятій прийшла телеграма з відповіддю від Пуаро. Порадьте джепові арештувати економку поки не пізно. Ошелешений я показав телеграму інспекторові. Той тільки тихо зітхнув. Він знає, що каже наш Пуаро. Якщо від нього маємо такий наказ, виконаймо його. Щодо мене, то я тієї жінки навіть до пуття на розглядів. Не думаю, що зможу арештувати її, але... Точно приставлю когось спостерігати за нею. Йдьмо, поглянемо ще раз на цю жінку. Але було вже пізно. Місіс Мідлтон, ця тиха, немолода жінка, така на позір звичайна і порядна, мов крізь землю провалилася. Її валіза залишалася в будинку. У ній був тільки одяг. Ми так і не дізнались, ані хто вона, ані де перебуває зараз. Із містера Гейверінга вдалося витягти лише кілька фактів. Я найняв її тижні три тому, коли звільнилася місіс Емері, наша попередня економка, через відому агенцію місіс Селбурн на Маунт-стріт. Саме через них я знайшов усіх своїх слуг. До мене прийшло тоді кілька жінок, і серед них місіс Міддлтон здалася найприємнішою. До того ж вона мала чудові рекомендації. Я тут же домовився з нею і повідомив про це агенцію. Не можу повірити, що з нею щось не так. Це була тиха, приємна жінка. Уся ця ситуація була дуже дивна. Зрозуміло, що місіс Міддлтон не могла сама застрелити містера Пейса. Адже в ту мить, коли пролунав постріл, була у вітальні з місіс Гейверінг. Але, мабуть... Економка була якось пов'язана з убивцею, адже чому так раптово зникла? Я надіслав Пуаро телеграму зі світом про останні події, пропонуючи поїхати в агенцію місіс Селбурн і розпитати про економку там. Відповідь надійшла негайно. «Нема чого питати в агенції. Вони про неї нічого не чули. Дізнайтеся, на якому транспорті вона приїхала в хатину вперше». Я нічого не розумів, але послухався Пуаро. У Елмерсдейлі було небагато засобів пересування. У гаражі стояло два розбиті форди, а при станції було три кінні брички. У той день, про який ми питали, ані автомобілями, ані бричками ніхто не їздив. Коли про це запитали містера Гейвірінга, він пригадав. Що виділив економці трохи грошей, щоб вона приїхала в Дербішер і могла найняти тут машину або бричку до мисливської хатини. На станції зазвичай стояв принаймні один форт, який розвозив подорожніх. Якщо пригадати, що у фатальний вечір на станції ніхто не помітив незнайомого чоловіка з бородою чи без, можна було б припустити, що вбивця приїхав до хатини на власному автомобілі, який чекав неподалік і на якому він потім утік. Мабуть, той самий автомобіль привіз у першу таємничу економку на нове місце роботи. Зазначу, що звернення до агенції принесли саме такий результат, як передбачав Пуаро. У їхніх списках ніколи не було жінки на ім'я місіс Міддлтон. Так, вони отримали прохання її світлості місіс Гейверінг знайти економку і послали до неї кількох жінок. Коли ж надійшов час отримати плату за послугу, леді не повідомила, кого саме обрала. Засмучений, я повернувся в Лондон. Зайшовши в квартиру, я застав Пуаро в кріслі перед каміном, закутаного в яскравий халат. Він радісно привітав мене. Мономі, мій, Гастінгс, який я радий знову вас бачити! Дуже сумував за вами. Ви задоволені своєю поїздкою?» Довелося побігати з джепом. Ви, мабуть, нарослідувалися від душі. «Поро!» – вигукнув я. «Це якась непробивна стіна. Ніхто ніколи не розгадає цієї таємниці». «Так, схоже, ми не уславимося розгадкою цієї загадки». «Еге ж, міцний горішок трапився нам цього разу». «До речі...» Я ж чудово вмію лучити горіхи, як білка. Мене хвилює не це. Я чудово знаю, хто вбив містера Гарінгтона Пейса. Знаєте? Але як ви здогадалися? Ваші вичерпні відповіді на мої телеграми розкрили мені всю правду. Послухайте, Гасінгсе, розгляньмо всі факти по порядку. Містер Гаррінгтон Пейс – чоловік заможний, і весь його остаток після смерті має перейти до небожа. Пункт перший. Усі знають, що небіж – повухав в боргах. Пункт другий. Небіж – чоловік далекий від моральності. Пункт третій. Але ж було підтверджено, що Роджер Гейверінг справді їздив у Лондон. Саме так. І тому, оскільки містер Гейверінг поїхав із Елмерсдейлу о 18.15, і оскільки містера Пейса не могли вбити перед тим, як небіж поїхав, інакше лікар визначав би, що час смерті не збігається з тим часом, про який повідомили поліції. Ми можемо зробити висновок, що містер Гейверінг не вбивав дядька. Але ж залишається ще місіс Гейверінг Гастінгсе. Не може бути, адже економка була з нею, коли пролунав постріл. Так, так, економка. Але ж вона зникла. Її відшукають. Думаю, ні. Ця жінка якась дивна, Гастінгсе, вам не здається? Мені одразу це впало в око. Думаю, вона виконала свою місію, а потім умить зникла. І яка ж була її місія? Мабуть, виказати свого чорнобородого спільника. О, ні, місія полягала в іншому. А саме, забезпечити алібі для місіс Гейверінг у той момент, коли було здійснено постріл. І ніхто ніколи не знайде цієї жінки, Монамі, бо її не існує. Немає такої людини, як каже ваш видатний Шекспір. Це слова Дікенса, Про бурмотів я, силкуючись сховати усмішку. Але як таке може бути, Пуаро? А так, що Зоя Гейберінг була акторкою перед тим, як вийти заміж, а ви з джепом бачили економку лише в темному передпокої. Скромну немолоду особу в чорному, яка говорила слабким голосом. І ні ви, ні джеп, ні місцеві поліцейські не бачили місіс Мідлтон і її хазяйку одночасно в одному приміщенні. Це була просто дитяча забавка для зухвалої і розумної жінки. Вигородивши хазяйку, економка біжить нагору. Вдягає яскравий светр і шапочку з причепленими до неї чорними кучерями та перетворюється на яскраву леді. Кілька вмілих дотиків, один макіяж змивається, накладається трохи рум'ян і от Перед нами вже пригарна Зоя Гейверінг. Спускається і вітається дзвінким молодим голосом. Ніхто не придивлявся до економки. Навіщо? Нікому не віриться, що вона могла вчинити злочин. Зрештою, в неї теж є алібі. А револьвер, який знайшла в Ілінгу, невже це місіс Гейверінг завезла його аж туди? ні це вже була робота містера Гейверінга. Тут вони якраз і припустилися фатальної помилки. Саме завдяки їй я й напав на слід. Людина, яка вчинила вбивство з револьвера, що його тут на місці і знайшла, ніколи не забиратиме його з собою в Лондон. Ні, тут одразу було зрозуміло мотив. Злочинці хотіли привернути увагу поліції до місця, віддаленого від Дербішеру, якнайшвидше відвести детективів від мисливської хатини. Звичайно, з револьвера, знайденого в Іллінгу, не стріляли в міст Рапейса. Роджер Гейверінг випустив із нього одну кулю, повіз у Лондон, швиденько пішов у клуб, забезпечивши собі алібі, а потім подався в ілінг. Це всього за 20 хвилин ходив від клубу і поклав там згорток. А тим часом прекрасна місіс Гейверінг тихенько вбиває містера Пейса після вечері. Ви ж пам'ятаєте, його було вбито пострілом у потилицю. Це ще один промовистий момент. Перезаряджає револьвер і чіпляє його на місце – а тоді починає свою вишукану виставу. Неймовірно, вражено прошепотів я. Але, але правда. Звичайно, друже, це правда. Але як притягти цю прекрасну істоту до відповідальності? От у чому питання. Джеб має зробити все, що зможе. Я йому написав. «Але, боюся, Гастінгсе, нам доведеться віддати їх у руки долі або доброго Бога на ваш розсуд». «Безбожні розкоренилися, як саморосле зелене те дерево», – процитував я. «Але завжди платять за все свою ціну, Гастінгсе. Завжди, повір мені». Пуаро не помилився. Джеб повірив його теорії, але не зміг зібрати необхідних доказів, щоб арештувати підозрюваних. Щедрий спадок містера Пейса перейшов до його вбивць. І все ж немезида простягла над ними руку. Коли я прочитав у газеті, що їхні світлості Роджер і місіс Гейверенге загинули в авіакатастрофі дорогою до Парижа, то зрозумів, що справедливість узяла гору. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Наполегливо прошу підтримати канал підпискою, вподобайкою та поширенням. Щиро ваша Українка з книгою.